Нині купала, довкола в галас ніхто не почує. А ми до світання будемо вже далеко. Там жодні царські посіпаки нас не дістануть. Хтось ходить. Я біжу, коханий. Надійся. Вона побігла до виходу. Біля сходів лицем до лиця стрілася з печеруном. Він схопив царівну за руку сухими пальцями, зазирнув її в очі гострим поглядом. Де була царівна? «Пусти!» – застагнала Мирося від болю. «Як ти смієш так зі мною розмовляти? Пусти!» Радник відсторонився, проте заступив шлях вниз до виходу. «Знаю, була біля пастуха. Цар звелів замкнути його, а ти волю батькову порушила. Бачишся з ним!» З сором царському радникові бігати за дівчатами слідкувати...» «Не ганьби мене, турботи про царство не дають мені спокою. Цар недужий, а ти що я?» З викликом глянула на нього Мирося. Закохалася в смердов, пастуха. «Може, ти мені кращого нареченого знайшов?» Спалахнула царів А хіба мій син не кращий?» «Оперуни!» – сплеснула в долоні Мирося. «Ти ж сам відаєш, який він в тебе дурень!» «Я хочу лише одного». «Врятувати тебе!» Простягаючи до неї кістляві руки, палка зашепотів печерун. «Цар в ніві, гадаєш, він щасливий тим, що пастух врятував його в бою. Хе -хе, нема нічого гіршого для володаря, ніж комусь завдячувати рятунком. Володарі не прощають своїм рятівникам, а тим паче, коли рятівник тягнеться до вінця царського. «Брехня!» — скрикнула Мирося. «Зариславові нічого не треба. Хай цар звільнить його, і ми покинемо витич. Те-те-те, бреши комусь іншому. Пастух не такий простокуватий, як тобі здається. Та й ти. Все ж таки, царівною бути легше, ніж пасти ягнят. Не я, три моїх ран, підступний діду, простогнала Мирося. Чого тобі треба? Май хоч крихту розуму. Твої слова напоїні зломі отрутою. Гляди «Все одно станеш женою мечика. Ні за що! Сама попросиш про це!» — крикнув радник у слід дівчині, яка хутко бігла вниз по сходах. «Не відаєш, дурна царівна, що откидаєш? Зроби свого пастуха воєводою, пошли його воювати інші царства. Ти станеш царицею над широкими землями. Ти підтопчеш під ноги незлічені народи, чуєш?» — Мирося не відповіла вернувшись в зачаровну купальську ніч, напоїно співом і веселищами, зоряними узорами і михтінням незліченних вогнів. А на душі печеруна було невесело. Там клубочилася їдуча змія. Спинившись біля царських покоїв, він замислився. Ба, що я собі гадаю! Є прихитра штука. Все станеться так, як я замислив. Хай спробують виприснути з мого сельця. Клятва. Радник застав горевія в тяжкому напівзабутті. Царя щось мучило, терзало, докоряло. Щось негоже вчинив. Не те зробив. Тяжко образив рідну доньку. Єдину свою тіху. Хлопця рятівника кинув у льох. Витичці вовком дивилися на нього, коли він наказав схопити Зарослава. Воно би байдуже, царське слово для них закон, тільки ж не слід плювати і на людей, у разі гризоти якої або нападу ворогів доведеться кланятися їм, воям і смердам, а тут ще біль проклятий не дає перепочинку, дух випирає з грудей, ось тобі й заміри царський. який смердючий напасник вгилить тебе бамбулою по голові, і вже по тобі яма плаче. Ні царства, ні багатства. Таке мізерне здоров'я людське. От якби не вмирувшим стати, Щоб жоден меч не діткнувся тебе, Щоб вогонь не брав. Хвороба не їла, старість обминала. Ого, тоді горевій показав би Сусідським князівством та царством, Забрав би дружину незмір'яну, Звоював би весь світ, І заморське володіння – і за безкідні, дні навіть Рим далекий, уславлений. Те невже те недосяжний людині. А чи не дарма ж старі люди оповідають казки про невмирущість? Хтось десь мав же її. Хіба радника попитати, він хитрий,